Capitolul 57 Acum că rămăsesem absolut singur, am anunțat proprietarul că intenționez să mă mut din apartamentul de la Temple, de îndată ce îmi va permite contractul, iar între timp să-l subînchiriez. Am pus imediat anunțuri la geamuri, aveam datorii și nu prea mai aveam bani. Începusem să mă neliniștesc grozav din cauza situației în care mă găseam. Adevărul este că poate ar fi trebuit să mă neliniștesc dacă aș fi avut suficientă energie și concentrare care să mă ajute să percep și alt adevăr în afara faptului că eram extrem de bolnav. Încordarea din ultima vreme mă ajutase să nu mă mai gândesc la boală. Știam însă că acum boala revenea, iar altceva nu mai știam și nici nu mai doream să știu. O zi sau două am zăcut pe canapea sau pe jos, oriunde mă prăbușeam, cu capul greu și brațele dureroase, fără scop și fără putere. Urmă apoi o noapte nesfârșită, bântuită de neliniști și spaime, iar când sosi dimineața și am încercat să mă așez în capul oaselor în patul meu și să mă gândesc, n-am fost în stare. Nu știu dacă am fost cu adevărat până la Garden Court în toiul nopții orbecăind după barca pe care presupuneam că trebuia să o găsesc acolo. Nu știu dacă îmi recăpătasem de două sau trei ori cunoștința și mă trezisem pe scări nebunit de spaimă, neștiind cum am ajuns acolo. Nu știu cum m-am pomenit aprinzând lampa, obsedată de ideea că el urca scările, iar luminile erau stinse. Nu știu cum ajunsesem să fiu torturat de cineva care vorbea fără încetare, râdea gemea și pe care îl suspectam ca fiind chiar eu însumi. Nu știu dacă văzusem aievea într-un colț întunecat al camerei un cuptor de topitorie și o voce care îmi striga tot timpul că înăuntru se mistuie domnișoara Hevisham. Acestea erau lucrurile pe care încercam să mi le explic și să le pun într-o oarecare ordine, în timp ce stăteam în pat în acea dimineață, însă între mine și gândurile mele apăreau aburi de var stins, care le răvășeau și prin aceste aburi am văzut, până la urmă, doi oameni care se uitau la mine. Ce doriți?" am întrebat, tresărind. Nu vă cunosc." E bine, domnule, replică unul dintre ei, aplecându-se și atingându-mi umărul, este o problemă pe care o veți pune la punct imediat. Aș îndrăzni să spun, însă, pentru moment sunteți arestat. Cât datorez? 123 de zile, ziua 5, luna 6, a factura bijutierului, presupun. ce e de făcut? Ar fi mai bine să veniți la mine acasă. Notă. Înainte de a fi închiși, debitorii puteau fi găzduiți contra unei sume în casa unuia dintre oamenii șerifului. Spuse omul, am o casă foarte frumoasă. Am încercat să mă ridic și să mă îmbrac. Când mi-am îndreptat din nou atenția asupra lor, se așezară ceva mai departe de pat și mă priveau. Nu reușisem să mă scol din pat. Vedeți în ce stare mă aflu, le-am spus dacă aș putea, aș veni cu voi, însă mi este imposibil. Că mă luați de aici, cred că voi muri pe drum. Poate că mi-au răspuns sau au comentat ce le-am spus sau au încercat să mă îmbărbăteze, că eram mai sănătos decât credeam. Mi-au rămas în amintire legați de acest fir atât de fragil încât nu știu exact ce au făcut în afara faptului că au renunțat să mă mai miște de acolo. Că aveam febră și mi-au dat pace, că sufeream teribil, că uneori îmi pierdeam șirul gândurilor, că timpul părea nesfârșit că confundam propria identitate cu existențe fantasmagorice, că eram o cărămidă în zidul casei și totuși cerșam milă să fiu eliberat din locul acela amenințător unde mă așezase răzidarii, că eram o tijă de metal dintr-un motor uriaș, zdrangănind și învârtindu-mă deasupra unui abis. Și totuși îmi implora propria ființă să oprească motorul și să îndepărteze acea porțiune cu un ciocan am trecut prin aceste etape ale bolii. Toate astea le știu din amintire și, într-un anume fel, le-am știut și pe viu la vremea aceea. Că uneori mă luptam cu oameni adevărați, crezând că sunt ucigași și că dintr-o dată îmi dădeam seama că, de fapt, îmi doreau binele, ca apoi să le cad în brațe istovit și să-i lasă să mă întindă în pat. Iar și eram conștient la acea vreme, însă mai presus de toate știam... Că în toți acești oameni exista constant tendința, care la vremea când zăceam bolnav se prezenta sub forma unor extraordinare transformări ale chipului, mărindu-și forma mai presus de toate. Cum spuneam, în toți acești oameni exista tendința, mai devreme sau mai târziu, să se modeleze după chipul lui Joe. După ce am trecut de punctul critic al bolii, am început să observ că în vreme ce toate celelalte caracteristici se transformau, trăsătura aceasta constantă rămânea la fel. Indiferent cine se apropia de mine, lua chipul și înfățișarea lui Joe. Am deschis ochii noaptea și l-am văzut în fotoliu de lângă pat pe Joe. Am deschis ochii în timpul zilei și pe scaun, la umbra ferestrei, trăgând din lulea, tot pe Joe l-am văzut. Am cerut ceva de băut să mă răcoresc și mâna care mi-a întins paharul era... Draga lui mână, m-am prăbușit înapoi pe pernă după ce am băut și chipul care mă privea atât de duios și plin de speranță era cel al lui Joe. În cele din urmă, într-o zi, mi-am făcut curaj și am spus, Tu ești Joe?" Iar vocea aceea, atât de dragă, mie mi-a răspuns, Chiar el, amice." Joe, frângi inima, uite te cu reproș la mine, Joe, lovește-mă Joe." spunem că sunt un nerecunoscător, nu-i atât de bun cu mine. Pentru că Joe, în bucuria lui, își pusese capul pe pernă lângă mine și mă luase de după gât. Adicătele amice, Pip, bătute-ar norocul, va să zic că tu și cu mine am fost mereu prieteni. Iar când tu îi face bine să mergem la o plimbare, ce de mai șut eu să facem? după care Joe se retrase la fereastră și rămase cu spatele la mine, ștergându-și ochii. Istovirea pe care o simțeam m-a împiedicat să mă ridic din pat și să mă duc la el, așa că am rămas acolo șoptind plin de căință. O, Doamne, binecuvântează-l! O, Doamne, binecuvântează-l pe acest creștin! Ochii lui Joe erau roșii când a venit la patul meu, însă eu l-am luat de mână și amândoi ne-am simțit fericiți. De cât timp, dragul meu, Joe! Adică te le vrei să zici, Pip, de cât timp zaci bolnav, amice? Da, Joe, e sfârșit de mai, Pip, mâine e 1 iunie. și ai fost aici tot timpul, Joe, dragă? Cam tot timpul, amice, fiindcă i-am spus lui Bidi când ne-a sosit vetea că ești bolnav cu scrisoarea, care a fost adusă de poștaș, fiindcă la început era holtei și a fi însurat, cu toate că nu e plătit cum trebuie, cu atât a mers pe jos că jurul pe tălpile... Dar n-a fost problemă la el cu averea și și-a dorit cu tot sufletul să se însoare. Mă bucur nespus să te aud, Joe, dar te întrerupt, ca să-mi spui de bidi. Adică te lea, spuse Joe, că erai printre străini și noi doi am fost mereu prieteni. O vizită într-un asemenea moment putea să nu fie acceptată. Iar bidi decolea, du-te la el, bidici că nu mai pierde timpul. Ca să nu mai lungesc vorba, nu greșesc prea mult dacă spun că fata a zis, nu mai pierde o clipă. Atunci Joe cu brusc și mă cunoștință că nu trebuia să mă obosească cu prea multă vorbărie și că trebuia să mănânc câte puțin și la anumite ore, chit că vroiam sau nu, și trebuia să mă supun tuturor poruncilor lui. Așa că i-am sărutat mâna și am stat liniștit în vreme ce el început să compună un bilețel pentru Bidi, în care adăugă și multă dragoste din partea mea. Era limpede că Bidi îl învățase pe Joe să scrie... Stăteam în de puteri și, văzându-l cu câtă mândrie se apucase să aștearnă scrisoarea, îmi dădură lacrimile de bucurie. Patul meu, căruia îi se scosese baldachinul, fusese mutat cu mine cu tot în salon, ca fiind camera cea mai spațioasă și aerisită. Pe jos nu mai era covor și zilnic era curățată și primenită. Joe stătea acum la masa mea de scris, așezată într-un colț și încărcată de sticluțe. Își alese mai întâi o pană din tăvița cu pene, de parcă își alegea ceva din cutia cu unelte. Își suflecă mânecile, gata parcă să se apuce de mânirea unei rângi sau a unui ciocan. Până să înceapă, își propti bine pe masă cotul stâng, își trase piciorul drept spre spate, iar când începu, fiecare trăsătură în jos era așternută atât de încet, de parcă măsura câte șase picioare, iar la fiecare trăsătură în sus auzeam cum împroșca cu cerneală din belșug. Avea ciudata idee că sticluța cu cerneală se găsea în partea în care nu era de fapt și își înmuia mereu pana în aer, foarte încântat de rezultat. Din când în când se mai potignea decât o piedică ortografică, însă în general se descurca foarte bine, iar când își semnă numele și mută o pată de cerneală de păhârtie în creștetul capului cu ajutorul a două degete, se ridică și începu să dea târcoale mesei, admirându-și opera din diferite unghiuri cu o mulțumire fără margini. Ca să nu-l îngrijorez că vorbeam prea mult, chiar dacă eram în stare, am amânat întrebarea despre domnișoara Hevisham pentru a doua zi. Aglătina din cap că l-am întrebat dacă se făcuse bine. A murit, Joe? Păi, vezi, amice mi-a răspuns cam mustrător și încercând să mă ia pe ocolite. N-aș putea să zic că pentru că e prea mult, dar nu mai trăiește, Joe. Nu prin apropiere, spuse el. Nu mai trăiește. A zăcut mult, Joe. După ce ai căzut la pat cam la... Aș zice eu, dacă ar fi să spui, o săptămână, răspunse Joe, încă hotărât de dragul meu să mă ia cu binișorul. Dragă Joe, ai auzit ce se va întâmpla cu averea ei? Păi amice, spus Joe, se pare că a hotărât ce va face cu aproape toată. Adică te leau să-i rămâne domnișoarei Estela. Dar a scris cu mâna ei, cu o zi sau două înainte de accident, un act adi uh, adițional prin care îi lasă domnului Matthew Pocket 4.000 de lire, o avere nu glumă. Și de ce crezi că i-a lăsat averea aia nu glumă Pip? Datorită aprecierii făcute despre el, susnumitul Matthew, de către Pip. Bidi mi-a spus, expresia asta spuse Joe, repetând întorsătura avocățească de parcă lungea la inimă, susnumitul Matthew și 4.000 de lire, o avere nu glumă Pip. N-am aflat niciodată de la Joe dacă ar fi fost o glumă, însă se părea că nu era de glumit cu acea sumă, și insistă să repete acest lucru. M-am bucurat să aud, pentru că dusese la bun sfârșit singurul lucru bun pe care îl făcuse. L-am întrebat pe Joe dacă mai auzise de alte rude care primiseră din moștenire. Domnișoara Sarah, spuse Joe, are 25 de lire pe an să-și cumpere medicamente pentru că suferă de bilă. Domnișoara Georgiana are 20 de lire. Doamna, cum le zice la animalele alea cu două coco amice? Camile? Am răspuns eu întrebându-mă de ce le interesa așa ceva. Joe aprobă din cap. Doamna Camile, de unde am înțeles pe loc că se referea la Camila, are 5 lire să-și cumpere fitile de opaiț a să-i vină inima la loc când se trezește noaptea. Acuratețea acestor informații m-a făcut să am mare încredere în cele relatate de Joe. Și acu, spuse Joe, amice, nu știu dacă ești destul de întremat ca să mai primești încoveste. Bătrânul Orlic s-a înhăitat cu unii și a spart o casă. A Acu... -i? acu -i? Aș zice că omul cu casa e cam lăudăros din fire, spuse Joe închip chip de scuză, dar totuși pentru un englez casa lui e palat și în palat nu dai decât dacă e în stare de război. Și ce mai rău e că omul se ocupa de grâne și semințe. Și casa lui pe că a fost spartă? Chiar așa, Pip, confirmă Joe, și au lăsit și tești și casa de bani. I-au băut vinul și i-au dat iama prin bucate, l-au luat la palme și l-au tras de nas, l-au legat de stâlpul patului și l-au băcit. i-au umplut gura cu semințe de flori ca să nu strige. Da, pe Orlic l-a recunoscut și Orlic e băgat la zdup în închisoarea ținutului. În felul ăsta ajunsesem să vorbim la fel de neîngrădiți ca pe vremuri. Aveam o convalescență greoaie, însă, deși încet, căpătam puteri văzând cu ochii. Iar Joe nu se dezlipea de mine, iar eu parcă eram din nou micuțul Pip de demult. Pentru că duioșia lui Joe era atât de binevenită nevoii mele de căldură sufletească, în mâinile lui mă simțeam din nou copil. Obișnuia să stea să-mi vorbească cu aceeași încredere de altă dată, cu aceeași simplitate, cu vechiul fel al lui de a mă proteja fără ostentație, încât aproape credeam că toată viața pe care o dusesem de când părăsisem vechea bucătărie nu fusese decât una din închipuirile produse de figurile de care tocmai scăpasem. Făcea totul pentru mine cu excepția curățeniei casei pentru care angajase o femeie tare cum se cade, după ce chiar din prima zi în care sosise o dăduse afară pe spălătoreasă. Zău că nu te mint, Pip, îmi spunea el adesea, justificându-și această libertate pe care și-o luase. Zău că am găsit-o lovin salteaua din patul de oaspeți de parcă lovea doagele unui butoi și smungea pufu puful din ea și îl punea într-o găleată alături ca să se ducă să-l vândă. Și să știi... Că așa ar fi făcut și cu salteaua de sub tine și ți-ar fi tras-o din pat cu tine cu tot și pe urmă ți-ar fi cărăbănit treptat și cărbunii din casă în castronul de supă și farfuriile de legume și vinul și rachiul în cizmele de cauciuc. Abia așteptam ziua când aș fi putut să ieșim împreună la plimbare, așa? Cum pe vremuri abia așteptam amândoi ziua când aveam să devin un cenicul lui. Iar când ziua aceea sosi, și în fața casei trase o trăsură deschisă, Joe m-a încotoșmănat, m-a luat în brațe, m-a dus și m-a așezat în trăsură, de parcă eram încă mica creatură neputincioasă, căreia el îi oferise atât de generos din bogăția cu care era înzestrată firea sa. Joe se așeză lângă mine și-am pornit împreună spre câmpie, unde pomii și ierburile purtau semnele verii bogate, iar mirezmele ei umpleau văzduhul. Din întâmplare era duminică și când am privit frumusețile din jur și m-am gândit cât de mult crescuseră și se schimbaseră și cum se înfiripaseră trilurile păsărilor zi și noapte, sub soare și sub stele, în vreme ce sărmanul de mine mă zvârcolea înfierbântat între așternuturi, simpla amintire că mă zvârcolisem înfierbântat parcă făcea să nu mai tihnească ce vedeam. Când am auzit însă clopotele de duminică și m-am uitat odată în jur la frumusețile ce mă înconjurau, m-am gândit că nu eram destul de recunoscător, că eram încă prea vlăguit chiar și pentru asta și mi-am lăsat capul pe umărul lui Joe, așa cum îl lăsasem și când mă dusese la bălgi sau mai știu eu pe unde, pe când eram copil și când ceea ce vedeam mă impresiona prea tare. După o vreme m-am simțit mai bine și am început să stăm de vorbă ca pe vremuri, când ne întindeam pe iarbă la baterii. Joe nu era cătuș de puțin schimbat. În fața ochilor mi se înfățișa același om de odinioară, credincios și neprihănit. Când ne-am întors și m-a cărat din nou în brațe și m-a traversat atât de ușor curtea, apoi m-a dus sus pe scări, m-am gândit la acea zi de Crăciun plină de evenimente, când m-a purtat prin mlaștii. Nu pomenisem încă nimic despre schimbările survenite în situația mea financiară și nici nu știam cât cunoștea din ceea ce mi se întâmplase, Devenisem însă atât de neîncrezător în mine însumi încât nu mă puteam hotărâi dacă să pomenesc ceva atâta vreme cât nu pomenea el. Ai auzit Joe? L-am întrebat în seara aceea după ce mai cugetase cugetasem puțin asupra problemei, iar el își fuma pipa la fereastră. Cine a fost binefăcătorul meu? Am auzit că n-a fost domnișoara amice replică Joe. Dar ai auzit cine a fost Joe? Păi am auzit că a fost cineva care l-a trimis pe cel care ți-a dat banii la Three Jolly Bargemen Pip. Chiar așa. Mare minune, spuse Joe, cât se poate de calm. Ai auzit că a murit, Joe? L-am întrebat eu imediat, simțind că mă podidește rușine. Cine? Cel care ți-a dat banii, Pip? Da. Cred, spuse Joe, după ce cugetă o vreme și se uită șovăitor spre scaunul din dreptul ferestrei, că am auzit că era cumva într-un fel, într-o anume direcție. Dar despre viața lui, ai auzit ceva, Joe? Nu prea, Pip. Dar vrei să auzi, Joe?" am început eu când Joe s-a ridicat și a venit lângă patul meu. Uite ce e amice," spuse Joe, aplecându-se spre mine. Noi suntem cei mai buni prieteni, nu-i așa, Pip?" mi fost rușină să-i răspund. E în regulă," atunci spuse Joe, ca și cum îi răspunsesem. E în regulă și stabilit. Așa că de ce să mai intrăm în amănunte care oricum între noi doi vor fi veșnic fără rost?" Între noi doi sunt subiecte destule ca să mai încapă și astea fără rost." – Doamne, dacă mă gândesc la viata sorăta, cum o apuca bădăile? Și de ce îți mai amintești? Cum să nu, eu? Uite ce e amice, spuse Joe. Am făcut tot ce am putut ca să-l țin pe scărpinici de parte de tine, dar puterea nu mi-a fost întotdeauna pe măsura dorință fiindcă atunci când biata soră ta avea de gând să se repeadă la tine, continuă Joe în felul său preferat de a-și înșirui argumentele, nu mai conta că se repezea și la mine, fiindcă mă puneam contra, însă din cauza asta tu o luai pe coajă și mai mult. Am băgat eu de seamă, să știi că nu-ți mai pasă dacă se repede la perciun sau te de câteva ori și sora te-a putea să se repeadă, n-avea decât. Dar în felul ăsta putei să scapi un copilaj de la pedeapsă. Însă când acel copilaj o pățește mai rău, cu tot rasul de perciun și zgâțuitul, atunci firește că omul se scoală și-și zice La ce bun vă că fac rău, nu bine, așa că te poftezi, domnule, să vezi care-i binele pe care îl faci. Omul zice, am remarcat eu, fiindcă Joe aștepta să-i răspund, Omul zice, consimții Joe, are dreptate omul ăsta? Dragă Joe, are întotdeauna dreptate. Păi atunci amice, spuse Joe, ține minte ce ai spus. Dacă are mereu dreptate, care de obicei le cam greșește, are dreptate când zice așa. Să zicem că ai păstrat ceva pentru tine când erai copil mic, fiindcă știai că Jay Gargery n-avea puterea să se pună între tine și scărpi nici pe măsura dorinței. Așadar, nu te mai gândi la Dasea și nu mai discutăm ce n-are rost. Bidi și-a bătut rău de tot capul cu mine când am plecat, fiindcă nu mă duce mintea prea mult și mi-a tot spus că așa trebuie să văd lucrurile și dacă le văd așa, așa trebuie să le și spun. Iar acum le-am făcut pe amândouă, spuse Joe absolut încântat de acest aranjament logic, așa-ți spun, prieteni al meu, adică te lea. Nu trebuie să te mai ostenești povestindu-mi și trebuie să mănânci și să bei vinul subțiat cu apă și trebuie să te vâri la loc în pat. Delicatețea cu care Joe refuză să vorbească despre acest subiect și bunătatea cu care Biddy, care cu istățimea minții ei de femeie descoperise imediat despre ce era vorba, îl pregătise, m-au impresionat profund. Dar tot nu pricepusem dacă Joe știa că eram sărac și că marile mele speranțe se risipiseră ca cețurile de pe mlaștinile noastre dinaintea soarelui. Mai era ceva la Joe? pe care nu l-am înțeles la început, dar care pe parcurs, luând amploarea, am început să-l pricep cu durere și anume, cu cât prindeam puteri și mă simțeam mai bine, Joe își recăpăta din stângăcia față de mine. Câte vreme fusesem slăbit și depinsesem complet de el, sărmanul de el revenise la vechiul apelativ, dragul de pip, amice, care îmi desfăta auzul, și eu revenisem la vechile obiceiuri, fericit și recunoscător că îngăduise. Însă, pe simțite cu toate că eu nu cedasem, Joe începuse să șoie. La început mă mirasem, dar nu peste mult timp am înțeles că vina o purtam tot eu. Numai eu. Ah, oare nu eu fusesem acela care îi dădusem toate motivele lui Joe să se îndoiască de trăincia sentimentelor mele, gândind că odată cu bogăția mă îndepărtasem de el, ba chiar îl lăsasem deoparte? Nu-i oferisem inimii curate a lui Joe motivul de a simți instinctiv că pe măsură ce prindeam puteri, puterea lui asupra mea va slăbi, așa că era mai bine să-mi dea drumul cu cetișorul, decât să se trezească pe neașteptate că mă smulg de lângă el. Schimbarea vizibilă în comportamentul lui Joe am văzut-o cu o a treia sau a patra ocazie când ieșeam la plimbare în parcul Temple, sprijinindu-mă de brațul lui. Stătusem în lumina vie și calda soarelui și privisem râul și îi spusesem printre altele, Vezi, Joe, acum sunt în stare să merg nesprijinit. Uită-te cum fac drumul înapoi singur. Numai să nu vă obosiți prea tare, domnule Pip, îmi răspunse Joe, însă sunt fericit că puteți. Cuvintele mă arseră ca fierul înroșit, însă cum aș fi putut să-l cert? N-am făcut decât câțiva pași până la poarta parcului și pe urmă m-am prefăcut că eram mai slăbit decât în realitate și l-am rugat să mă sprijine. Joe mi-a întins brațul, însă a căzut pe gânduri. Și eu eram gânditor. Mă măcina mușcarea și nedumerirea. Cum aș fi putut să împiedic această schimbare tot mai vizibilă la el? Nu vreau să ascund că mi-era rușine să-i spun exact care era situația mea și unde ajunsesem. Cu toată reticența, nu era într totul o ticăloșie. Știam că imediat s ar fi oferit să mă ajute din micile economii pe care le făcuse și știam că nu trebuie să fac așa ceva și n-aș fi putut să accept. Seara se scurse pentru amândoi că mă tăcere, Ne munceau gândurile. Însă, înainte de a mă duce la culcare, m-am hotărât să las să mai treacă o zi. A doua zi era duminică. Să încep un capitol nou de luni. Luni dimineață am să-i povestesc lui Joe de schimbările survenite. Am să dau deoparte această ultimă rămășiță de reticență. Am să-i spun ce gândeam, deși acest, în al doilea rând, încă nu mi-era prea clar. Și de ce nu mă hotărâsem să plec la Herbert și, pe urmă, stânjeneala lui să dispară pentru totdeauna? Pe măsură ce-mi limpezeam gândurile, se părea că și Joe face același lucru și că ajunsese, ca și mine, la o hotărâre. Duminica a trecut liniștită. Trăsura ne-a dus în afara orașului și acolo ne-am plimbat puțin pe câmpie. Îmi pare bine că am fost bolnav, Joe, am spus eu. Dragul meu, pipa, amice, aproape că v-ați făcut bine, domnule. Pentru mine acest timp a fost de neuitat, Joe. Și pentru mine, domnule, spuse Joe, am petrecut împreună niște zile care îmi vor rămâne mereu în amintire. Știu că au mai fost astfel de zile odinioară pe care o vreme le-am uitat, însă pe acestea nu le voi uita niciodată. Pip, spuse Joe părând că este grăbit și tulburat. Am făcut o mulțime de șotii împreună și, dragă domnule, ce a fost între noi, a fost. Seara, când m-am dus la culcare, Joe a venit la mine în cameră, așa cum făcuse pe tot parcursul convalescenței mele. M-a întrebat dacă eram sigur că mă simt la fel de bine cum mă simțisem în acea dimineață. Da, Joe, absolut. Și îți recapeți din ce în ce puterile, amice? Da, dragul meu, Joe, în mod constant. Joe mi-a aranjă pătura pe după umeri și spuse cu o voce care mi s-a părut răgușită. Noapte bună. A doua zi dimineață, când m-am trezit, refăcut și în putere, eram hotărât să-i spun pe loc totul lui Joe. Am să-i spun chiar înainte de micul dejun. Am să mă îmbrac imediat și am să mă duc la el în cameră să-i fac o surpriză, pentru că era prima zi în care mă deșteptasem de vreme. M-am dus la el în cameră, însă nu era acolo. Și nu numai că nu era acolo. Însă nici cufărul lui nu era. M-am îndreptat atunci grăbit spre sufragerie, iar pe masă am găsit o scrisoare. Era scurtă. N-am vrut să te deranjez, așa că am plecat, fiindcă ești iar sănătos, dragă Pip, și mai bine fără Joe. Pese, cei mai buni prieteni, mereu. În scrisoare se afla și o chitanță pentru suma care se plătise pentru datoria mea și pentru care fusesem arestat. Până în acea clipă mă înlegănasem cu iluzia că nu mai eram urmărit de creditori sau cel puțin amânat până când m-aș fi restabilit cu sănătatea. Nici prin cap nu-mi dăduse că Joe mi-a chitase datoriile, însă el fusese cel care plătise. Chitanța era pe numele lui. ce mai rămânea acum decât să mă duc după el la vechea și draga fierărie și acolo să mă destăinui lui și să mă căiesc din suflet și să-mi descarc sufletul pentru acel în al doilea rând rostit cu reticență care începuse ca ceva care zăbovea în gândurile mele și care se transformase acum într-un scop bine definit. Scopul era că mă voi duce la Bidi, ca să-i arăt cât de umil și pocăit mă întorsesem, să-i spun cum pierdusem tot ceea ce sperasem odată, că îi voi aduce aminte de toate confidențele noastre de pe vremea aceea nefericită. Pe urmă îi voi spune, Bidi, cred că pe vremuri mă mult atunci când inima mea foinară, chiar dacă îndepărtată de tine, se simțea mai liniștită și mai bine alături de tine decât a fost vreodată de atunci încoace. Dacă m-ai îndrăgi măcar pe jumătate ca atunci, dacă ai putea să mă accepti cu toate defectele mele, cu toate deziluziile din suflet, dacă ai putea să mă primești înapoi ca pe un copil pe care l-ai iertat. Și cu adevărat, Bidi, sufăr la fel de mult și am nevoie de o voce blândă și de o mână întinsă. Sper că acum te merit mai mult ca altădată. Puțin, nu mult. Iar, Bidi, tu... Rămâne să hotărăști dacă să rămân la forjă și să lucrez alături de Joe sau dacă va trebui să mă duc să-mi caut de lucru departe de țară, unde mi s-a oferit o ocazie, pe care pentru un moment n-am luat-o în considerație, așteptând să aflu răspunsul tău. Și acum, dragă Bidi, dacă ai putea să-mi spui că ai străpate lumea alături de mine, sunt convins că lumea mi s-ar părea mai bună și aș face tot ce-mi stă în putință să o fac mai bună și pentru tine. Acesta era scopul meu. După încă trei zile de convalescență, am plecat înapoi în satul meu ca să-l pun în aplicare. Nu mai rămas acum să vă povestesc despre felul în care au decurs lucrurile.